Du lyssnar till poddversionen av Naturmorgon i Sveriges Radio P1. gör man när man har hittat en svamp på en mörken trästam och tvekar mellan två olika arter? Jo, man kissar på den. Ja, sådana praktiska knep kan vi få idag när naturpanelen samlas och tar sig an bävrar, eh, musslor, talljoxar, ja allt möjligt. Det här är Naturmorgon. God morgon och välkomna. Jag heter Lena Näslund och Naturpanelen har samlats som vanligt i det tropiska växthuset i Lunds botaniska trädgård. Och ja, många av er känner ju till Naturpanelen, Susanne Åkesson. Mm, god morgon. Du, god morgon, du har räknat och det är lite <gör> jubileum idag. Ja För mig är det 55-programmet nu. 13 året faktiskt. Ja, ah, det är mm. lite imponerande. Mm. Och Susanne Åkesson är alltså zoekolog, professor på Lunds universitet om vi ska vara lite formella. Mm, stämmer. Ja, och då borde det bli 55 program för Lennart Engstrand också. Ja, jag tycker jag alltid att jag har sällskap här med Susanne ja. så det borde vara så. Det borde vara ja. det faktiskt. Ah, ja, ni har ja. jobbat fint i par mm. tycker jag. Mm. Det tycker jag har gått bra. Ja. Ja. Mm. Och, och glatt oss. Ja, ja absolut. Ja. Glatt oss. Mm. Ja. Bara en sån sak. Mm. Eh, Lennart, han har i många år varit chef för botaniska trädgården här. Eh, och nu mera så är han bara chef mm. över diverse växter och sådär, ja, eller hur? Kanske så, ja. ja chef ja. över sitt liv? Ja. Nej. <laughs> På den tredje stolen så brukar David Karlsson sitta, men eh, han är ledig idag. så att han har skickat hit en annan Ölands biolog, då ser vi välkommen till Pav Jonsson. Ja, hej hejsan, hejsan. Ja, och då är det gång nummer ett ja, gånger, Jag räknar efter och kom fram till att det måste vara nummer ett. Det här. måste vara det, mm. just det. Ja. Eh, när du ombads att presentera dig själv så vill du kalla dig för både amatör och professionell när det gäller biologi jobbar som folkhögskollärare på Öland jag är lite känd för lyssnare P4-lyssnare i Kalmar, för där brukar du svara på frågor. Ja, och inte heller där vill jag riktigt kalla mig för expert. Jag brukar kalla mig för naturenörd, vilket sticker i öronen får man väl säga då, på en och annan. Mm. För att nörd är så negativt klang i, men det är det jag är. Galet entusiast. Ja. Och det är precis det som är Naturmorgon, att vara galen entusiast. Det hoppas jag att vi kan bevisa här i, idag. Pavan är fågelskådare men också tar sig an allt möjligt och får ju hoppa in som David Karlsson brukar Vi får ta småkrypen. Så det hoppas jag att du är beredd på att vi kastar ett och annat på dig. Ja, det går bra. Ja, vad bra. Förra veckan så pratade vi rätt så mycket om... Det här med en omröstning till en ny nationalfågel. Det här är den nu gällande nationalfågeln. Oh, man blir lite mm. andäcktig ja, nästan det... när man hör koltrasten. Absolut. Och det var väl den här sången som gjorde att den... Uh, vanden den förra omröstning som faktiskt var 1962 men nu ska det alltså göras en ny och då är frågan förstås, ska vi börja med dig Susanne eftersom fåglarna börjar falla på din lott, ja, alltså, vad, vad har du för favorit? Alltså, det här är ingen dålig fågel, aha egentligen som nationalfågeln passar ju utmärkt här i Lund också där vi har väldigt många häckande och övervintrande mm. kåltröstar men personligen kan jag väl säga att jag är ju väldigt glad för tornseglare som är så att säga, en sommarfågel här men som också är, liksom, förekommer nära där människor bor så att man får nära kontakt med den för det kanske kan vara en bra fågel att välja i så fall mm. Den har ju inte en sån här vacker sång Nej. men ett läte som gör sommar Ja, precis Och så är den ju en fågel som förmodligen flyger hela året runt förutom när den häckar här Mm. även Dog om den inte flyger just not. över våra ja. trädgårdar. Och Precis. Så. så lite... Jag skulle gärna se den. Mm. Mm. Mm. Eh, Pav, vad säger du? Eh, fågel? Eller vill du ha något annat? Nej, men fågel går väl bra. Nej, men Jag håller med Susanna om att koltrasten den, den är ju på något representativ. Och så går det lite och Men nu kan vi mer, mer och mer njuta av den året om också. Mm. Så att, den ligger väl bra till för att få fortsätta vara det. Tornseglar tyckte jag var ett bra exempel. Mm. Men där om man ska vara lite så här, eh, fundera på... Den är ju faktiskt utomlands längre del av våren än den är här. Det stämmer, absolut. Så det talar väl emot det. Men jag hade annars fiskljuset på gång. Då. Det är ju samma sak gäller ju för den. Nästa. Ja, jo, det gör det nog nästan. Nej, koltrast. Mm. Mm. faktum är att vi har fått en hel del lyssnarkommentarer, Birgitta Fågel i Sigtuna skriver, kan man tänka sig att ha en nordisk vinterfågel min favoritfågel har alltid varit domherre, i min barndom på 1940-50-talen så var den mycket vanligt förekommande och lyste vackert med, mot en vita och den städsegröna silvergranen utanför vårt köksfönster Alf Lundström i Upps Uppsala, han föreslår lavskrikan, mm. Den kanske inte är så här allmänt känd, men ändå lite typisk, ska man säga, för norra Sverige. Mm. Eh, Göran Israelsson i Grängesberg, han vill ha sånglärkan, Lotta Voxberg, Skatan. Mm. Eh, Gitta, ni gärna, hon tycker att det ska vara koltrast. Ja, det är ingen att... som har sagt blåmes, vilket förvånar mig, för den är ju både blå och gul. Den hade väl i och för sig passat som en svensk mm. nationalbord. Ja, det. Ja, och... Men det är inte det som är den vanligare ändå? Vid fågelborden är ja, det så. Det var väl det man mm. räknade ut. Va? Mm. Den har alltid första platsen på Sveriges mm. och Tropiska ja. föreningens in på ja. klutan. Sen är det så att det är koltrasten. Alla känner till mm. den, alla hör sången. Den finns väl i stort sett i hela landet och så vidare. Den är bra. Mm. Fast jag tycker man kunde kläm till lite bättre. Varför inte traner? Mm. är det inte en stort mm. ford. Och den finns väl idag i stort sett i hela den, landet. Den har ju ökat och är väl spridd. Så det är ju inte ja. helt fel. För att och häck, så... häckar numera i Sveriges samtliga landskap, om jag har ja. rätt. Just det, och då är det ju en mm. jättebra representant. Ja. I och för sig så flyttar den ju. Men mm. det kan det väl få göra. Vi, vi vill också gärna ner till Spanien ibland. Ja, det är ju väldigt svenskt och semester i Spanien. Ja. Så, ja. Så, så det kan det... inte vara mer svenskt. Ja. <laughs> Framför nästa, nästa gång panelen samlas så, ja då vet vi väl mm. hur det blir. Ja, precis. Ja. Eh, hur som helst så går det att kontakta panelen för att få svar på, kanske inte just den här frågan, men, men på andra frågor. Då. Eh, och då kan man mejla till naturmorgon eller så kan man skicka sms till 722 50, och då skriver man p1, mellanslag, natur, mellanslag och så sitt meddelande. Eh, och tala gärna om också vem det är som skickar meddelandet. Och så kan man den här morgonen då ringa och då ringer man till Slussen där Marie Vidén som också har varit chef för Botaniska trädgårdar, <laughs> sitter har avverkas på löpande band. Då ska man i alla fall använda telefonnumret 046 222 7737. Och det är ju många som redan har skickat in frågor och många har också skickat bilder. Och de kan man hitta på Naturmorgons hemsida. Eh, Sverigesradio.se och så går man in på Naturmorgon och där finns det eh, lite bilder som man kan titta på. Ja, vi kör igång då. Känner ni er beredda? –Gajamän. Mm. Mm. –Ja. ja då, då säger vi god morgon till Kerstin Sinha i Säter. –Hej Kerstin. –Ja, hej. God morgon. –Ja, god morgon. Har du hunnit titta ut genom fönstret vad du har för en morgon? –Ja, det är alldeles mörkt än. Ja, hörru, du, du, du anknyter lite grann till ett äh, ämne som var uppe förra gången, panelen. Äh, Jaha, det hörde jag inte, ja. ja. vad var det då? Samlades, för då, då pratade vi ju om korsenill... Lav. Äh, laven ja. ja mm. äh, som ja. blommade så vackert i, i, i snön. Det var ju frågan, var i sån är det den som blommar, ja? ja precis. Mm. Äh, Just ja. Ja, ja mm. vad är det du funderar över då? Ja, jag funderar på den andra korsenilla, alltså äh, sköldhusen. Men det är nämligen så att för något år sedan så hade jag en kattenfrä som sprang ut väldigt mycket. Och så kom han in med fästingar. Och jag fattar inte vad de här små De ser ut som rika pärlor när de är mm. fullmogna eller uppblåsta. Alltså. Mm. Och sen en gång så, så är då en röfläck på golvet. tänker jag ja eller är det katten som har blött här? Men det var en annan som... Men någon vecka senare så tog jag samma röda fläck igen och då tittade jag närmare och då såg jag att det var helt enkelt en fästing som jag har råkat trampa på. Och nu undrar jag, jag har syssnat lite grann med korsenilla som är färgning och sådana saker. Jag tänkte, finns samma röda färg som fästingar? Ja. Det är en fråga, Lennart. Då har jag använt dem istället för att importera korsnyllus. Ja, det... Just det, för, för det är alltså när lusen som man får röd, väldigt vacker röd färg mm. ja. som man kan använda för att ja. färga tyger och sådär. Ja. Hallå där! Ja, det här är ju jätteroligt med det här att du färgar och joxar med sånt. Ja, har läst mycket om det. Ja. Ja, ja, jag förstår det. Det här är jättekul. Ja. Jo, nej men det där med fästingar, det är ju inte min grej, men det är värdlöst om man ska färga textilerna av olika slag. Alltså den där pälan det är ju bara en fullsuger. Ja, du använder så bra ord här. Mogen, jag tycker. det är Fullmogen fästing. Ja. Har man hundar och katter som springer ute så får man ju ja. de där pälarna liggande ja. hemma också. För de släpper ju taget rätt var det och så ligger de där och är fulla med ja. blod. Och det röda ja. är helt enkelt blod. Det är blod, så det är absolut ingenting ha ja. när man ska färja med. men det var, det var liksom det som jag tänkte på i och med att det röda i korsenillusen, det är ju när hon är med barn så att säga, ja, va? när de är det, ja. Och jag tänkte, är det samma sak med de här? Där hade man ju kunnat använda fästingar och ja. med ja, Nej, men det sida. ska man inte göra. Man ska <här> låta bli fästingar, den sakningen. Nej, men sen är det, tycker jag är kul det där, för vi var ju lite inne förra gången vi satt här på det här med korsenillusen som växer på en kaktus, alltså den här som kommer från Amerika. Och ja, den, den, det, ja. ja, och den växer ju på de här fikonkaktuserna, det är väldigt praktiskt alla som åker till kanarien och även runt Medelhavet. På i stort sett alla fikonkaktusar, det är ju de där med platta tallrikslita stamdelar som ligger staplande på varandra olika håll. Alla känner igen det. Ja. Och där växer ja. nästan alltid den här eh, korsenilsjöldhusen på den. Ja. Man ser det som en vit fläck, stor fläck på. Tittar man efter så ser, så ser man att i mitten sitter ofta de här fullproppade honorna och skulle man då sätta fingret på och trycka så väljer ut det här röda färgen. Det är perfekt. Ja. Men du antyder här också i din fråga ser jag. Det här med att från ek har jag provat med sköld. Och det är ju så här att innan Columbus upptäckte med så kunde man ju färga rött i Europa. Ja. Och då hade man ju sköldlys som lever det. på en av de här ekarna som finns för Medelhavet. Ah, ah. Alltså, det är ju där... De måste ju vara släkt då med alltså den här mexikanska korsinillusen. Ja, det vågar jag inte säga. Men jag kan inte tänka mig ja. att de, är, ja. de kanske känner varandra, vad vet jag. Nej, men de fungerar ungefär på samma sätt. Ja. Och den här eken, det är ju kärmesek heter det. Den är en jättevanlig medelhavsområde med hårda ja. blad, med, med tonar utdragna på bladkanterna. Man går inte in i en kärmesek. Så förut tiden så skrapar man alltså av de sköldelser, man torkar dem och det var en handelsvara, grain sätts på sina håll och så. Ja. Så fungerade. Så kermes ja. och kermin, det låter lika varandra, har samma etymologiska ursprung, det är det röda färgen. ja Ajaj, du, ja. men, men du, vi har fått en, en, en annan fråga som anknyter lite grann till, till det här med färgerna, eh, från ann katrin Andersson. Som hon berättade att strax före jul så var hon och barnbarnen ute på ett litet hygge och letade efter julgran. Och då klättrade fyraåringen över en halvmörk en liten björk och råkade få loss en liten ticka i tändsticksformat. Och så skulle hon vilja veta vad det är, för hon hade aldrig sett en liknande i den trakt där hon bor. Och det är alltså utanför Gislaved, Småland, mellan Jönköping och Halmstad. Eh, hon har skickat några bilder både på den i torrt och fuktigt tillstånd. Eh, och då eh, så säger Lena att ja, men här mm. är vi inne på ja. kanske ja, på färg. Eh... Ja, det kan vara det. Va? Men jag säger det, alltså, bestämma svampar säkert på bilden. Det, det är inte bra egentligen. Va? Men okej, okay, låt oss visa lite. Mm. Ena bilderna här är väldigt lik laktika, men det kan det kanske inte vara. det andra är inte så lik. Så det, det här lutar mot lystika. Och apropå färgvägter du, eh, Kerstin, är du med nu på ja. lystika? Den ska du leta reda på för det, den ger en oerhört vacker lila färg. Ja, det är den smidiga ja. ja. Ja. Men den är svår att hitta och den är svår att ja. bestämma. Och då är vi inne på det. Gå bakom busken och pinka på den. Blir den då lila så är det lystika. Den reagerar ja. som en amulia, Va? Och, och ändra färg. Och det är fantastiskt. Ja. Ja. Så det ska man göra. Ja, men vad fint. Ja. Men då är det alltså inte någon sorts liknande kemi mellan eh, gravida sköldlöshoner och eh, fästinghonor? Då? Inte ett dugg. Nej. Absolut, Nej, inte ett dugg. Ut med fästingarna. <laughs> <Okay>. Anna. mm. <laughs> ja. okay. Annars så hade vi ju kunnat hitta ett försonande drag, för det är många som... <laughs> ja. är, jag har lite svårt att se meningen med fästingar. Gillar ja. du fästingar, på? –Jag tycker de är superintressanta. Det, det, –Ja, jag kan tro det. Nej, men är det så får de ju alltid den här frågan om, om varför finns de och Då, då får man köra grundlektioner i evolutionsbiologi. Det är alltid roligt. –Ja, just det. Men det är inte för att ge oss något underlag till... till, till, till nej. nej. nej. Men du, nej. Då, då har vi rätt ut det i alla fall. Jättetrevlig ja. fråga, mm. Kerstin. Och sen ja, har vi lärt gott. oss hur vi skiljer på lysticka och lackticka- så lätt, så lätt, –Ute i fält, ja. om vi ja. råkar ut mm. för det bryderiet. Ja. Det är bara att gå ja. bakom busken. En liten skvätt, om man vet. Ja. Mm. Du, Tusen tack. Ha en trevlig fortsättning på dagen, Kerstin. Är det samma? Hej. Jo. Hej. Hej. Då. Hej. Um, vi har fått ett brev ifrån Göran Lundberg i Stockholm- som har sett en bäverhydda i Saltsjön i Östersjön. Alltså, och undrar om det finns beskrivet. Och hur bävern klarar av växling mellan salt, bräckt vatten och, och sötvatten, sjövatten? Ja, säger ni? Susanne, pa. Ja, bäven finns ju över en stor del av landet, men i sötvatten framför allt. Men de sprider sig ju gärna va? och med vattendrag. Så jag kan ju tänka mig att här finns det väl någon koppling till inlandsvatten som den förmodligen har använt sig av för att komma ut i kustområdet. Men sen är ju inte Östersjön jättesalt. Nej, precis. Ju högre upp det kommer desto mindre. Problematiskt ja. blir väl det. Ja, och ge sig ut och gnaga på, vad ska man säga, längs ostkustens skärgård. Det vet jag att det finns flera exempel på att man hittat att de har gnagat. Men om man mm. lägger hyddor där, det tyder jag ju på. Mm. Men jag vet också att det finns bäver nära kusten i Norge, till exempel. Så mm. att de, de skyr ju inte saltvatten så absolut. Nej, och om det finns ett flöde av sötvatten ut. I sjön så kan det ju vara ännu lägre. salthalt lokalt kan jag tänka mig. Så att, det myningar, ja, där, så, ja. så att det blandar sig där. Så att, ja, det är nog inget stort problem egentligen. Nej, det enda är väl att de, är väl att de måste få tillgång till sötvatten också. Mm. Ja. Kan man väl säga. Just det. För att, för att dricka och mm. för att kanske. Jag, vet inte, det, jag har hört att pälsen inte ska gilla det här med att det mm. framför framförallt när de torkar upp och sitter inne i hydda. Men, men om det stämmer det vet jag inte. Mm. Det kan man ju veta själv när man har ja, badat. Precis. Det kan man skönt av sig med sötvatten ja, om man precis. har badat i havet. Eh, eh, apropå bäver så har bengt Askelund i Mariestad också en fråga. Hur hittar bäven i vatten som knappt har något siktdjup och dessutom i mörker? Eh, bakgrunden skriver till frågan det är att strax innan tiden rinner ut i vänen så finns det bävrar. Och han kan ibland se vad de har varit och fältträd och regelbundet återkommit för att hämta späda, kvistar och skott. Och då undrar han hur hittar ni vatten som närmast ser ut som mjölkchoklad? Mm, det är en bra fråga. Speciellt med tanke på att bävern framförallt är aktiv på natten. Och det, det är en rätt spännande art egentligen. För att när den dyker så har den ju ett flertal anpassningar för att se till att inte vatten strömmar in. Dels kan den stänga öronen och den stänger näsan och den har en hudflik eller man ska säga i svalget som den täpper till. Så den kan ju bära grenar i munnen och simma utan att, så att säga... Eh, drunkna <laughs> och dessutom så har den som en, eh, en hinna som den för över ögat när den dyker som är som ett, ett skydd ett, en cyklop, om man jämför med andra dykande däggdjur som till exempel uttrar, uttrar har den i, en, eh, i ögat en anpassning som gör att de kan akkommodera. de har väldigt kraftiga muskler så att de kan böja ögat Själva hornhinnan Ja, både det och linsen så att de kan akkommodera och mm. se bättre under vatten ja, för men att den, koncentrera ja, just sig det, liksom. men den anpassningen har inte behövaren mm. och det är möjligt att den i och med att den har den här anpassningen till att vara både attraktiv och även i sånt här vatten som är ogenomskinligt att den så att säga inte litar särskilt mycket till synen utan snarare till annans, andra sinnen och då är det ju frågan vad den använder. Och jag har försökt läta lite på det här- men det är inte så, så mycket gjort, vad jag kan se. Så man får fundera lite på hur andra djur- vad de har för anpassningar att navigera. Och många har till exempel ett magnetsinne- som gör att de kan få en kompassriktning- även under vatten. Och en annan del är ju att de har förmodligen byggt sina gångar in- på i vissa riktningar och att de kan lära sig hur de ska ta, in, ta sig in och ut de har ganska kraftiga känslor alltså de har ja. morrhårar ja. och de har man till exempel hos äm, sälar visat att sälarna använder för att känna turbulens i vattnet som skapas efter fiskar har simmat så att de där vibrationerna, de där små fina vibrationerna kan de ta upp och det är möjligt att även bävern har en väldigt bra och då kan man tänka sig svår. att det blir här. speciella vibrationer och strömmar i vattnet på olika platser så att de kan använda sig av Just det, det. inte för att veta vad det Ska bara lägga in en liten, liten så här ytterligare gissning där? Mm. Jag tror att, att det är inte omöjligt att, att lukten har väldigt stor betydelse för dem att hitta till, till rätt vatten. Så att säga, ja. För de är ju duktiga på att känna doft av, av det trä de är ute efter. Ja, och de markerar ju också så att de har ju så att säga det här bävergället. bävergället så att de markerar sina reviv på det viset. Och i vatten naturligtvis så är säkert smaken eller lukten väldigt viktig också. Och de har ju sånt ett vomeronasalt organ mellan vad ska man säga, de två gångerna in där de tydligen kan känna doft mm. i vatten. Alltså ja. De behöver inte ha det i gasburet utan man kan ta det direkt från vattnet. Och sen finns det ju hos däggdjuren en förmåga att, så att säga, känna accelerationer i olika riktningar. Så att man kan så att säga, integrera sitt simmande och förmodligen under vattnet även om det inte är så väl studerat än så länge. Men det är en bra fråga. Och det som är intressant med bäven också nu under vintertid så är den ju fortfarande aktiv. Men på natten. Och den lever under isen om det är fruset. Och i sin hydda på dagen. Och vad som händer då med bäven är att den inre rytmen inte fungerar som den ska. Så att deras dygn är 26 eller 29 timmar vintertid. Men på sommaren är det 24, för då ställs i den inre klockan av soluppgång och solnedgång. Det, fin det finns ju de som hävdar att vi människor faktiskt också borde rucka lite grann på... Ja. på, på. En del kanske beter sig lite som bävrar idag. <laughs> <laughs> Vakna på natten och ja, kanske med sina paddor och så vidare. Ja, det, ju, det är jättefascinerande det kan... djur egentligen, man skulle mm. verkligen vilja veta mer Ja, precis. Mm. Och det där med, med apropå uh, sinnena. Synen är ju inte så bra hos, hos väver, Så man kan ju i alla fall vara ganska säker på att det är andra sinnen som mm. hjälper dem fram i vattnet. Precis. Mm. Och, och smak och lukt är säkert väldigt viktigt också. Även för att hitta så att säga, växter och så vidare som de lever av. Just det. Mm. Ja, vi har ju en tendens att hänga upp oss väldigt mycket på ögonen. Men nu ska vi använda ögonen för att titta på en bild. Det finns på Naturmors hemsida. Och det är Frank Martin i Stockholm som har skickat in den. Han har tagit bilden i Österbotten i Finland. Den låg vid kusten bland klippor och sand, mitt bland gräs och buskar. Och om man ska första titten på den så ser det ut nästan som att det är en kräftskal. Um, och det var liksom första tanken också som Frank Martin hade men sen tänkte han att inte kan det väl vara det det måste väl vara någon lämning efter en insekt eller en puppa ett skinn uh, lite åt det orange röda hållet Ja, precis. Jag, tittade, jag såg den här bilden. Det var ju också min tanke så jag har vi nere, nere vid kusten och det är de som har haft checkat äh, kräftor eller havskräftor och sånt Men det var ju första tanken, men när man tittar närmare så ser man att det där är ju inget kräftor och så ser det ganska tunt, nästan papperslikt tunt ut så att, jag drog upp förstoringen och tittade och insåg att det här borde ju vara en fjärils som har krypit ur sin puppa. Med tanke på att det ligger en tändstickar bredvid, så är det ju ja, inte någon gång. Du vill tillbaka i tändsticken, ja. Mm. Ja, precis. Då är det, det är en ganska stor sak där. Mm. Och då är det ju faktiskt. Det gör det ju lite enklare för om vi pratar fjärils puppor och den storleken, då finns det inte så jättemånga sorter att välja på. Och. Jag tittade helt enkelt på bilder och drog upp historiker och då visade det sig att den här stämmer precis med det som kallas för allmän träfjärg idag, det har också kallats för vedborre eller trädödare tidigare. Just det. En sån här fjärg som lever i lövved lever larven i några år faktiskt innan de kry ofta kryper ut. Och då, då hittar ju folk dem när de är ute och går de här vandrande larverna Va, som är... En riktigt köttig larv, jag vet jag har hittat en sån där. Och... Jag om vad de är att ja, man verkligen stannar för den. Ja, visst. Rödbrun mm. och decimeterlång, nästan. Oh, så att, och en tjock som pekfingret. rätt. Absolut. Och mm. och då, träd. Ja, nu ska säga det det nutida namnet är Allmän träfjäring. Mm. Men tidigare har man sagt trädöder om dem. Mm. Just för att de, de lever mm. i, i levande öved. Just det och kan or orsaka en del. En del skada, skada ja, på, på, på träden. Eh, kan ju ofta finnas i fruktträden inne i folks trängård. Ja, ja så. det händer det. Så då, de är ganska breda i sitt val av, av vilket lövträd de, de tuggar på. Mm. Eh, som sagt, de där larverna de, de syns ofta. För ibland så är de inte nöjda med, med substratet de tuggar på. Utan de vill ha en ny plats, en lite tryggare plats att förpuppa sig. Så då kan de ge sig ut på lite vandringar. Just det, och det är då man ofta hittar dem. Och, och det är inte så vanligt tror jag att man hittar skalresterna. Så här som... Nej, men en, en lite rolig detalj med skalresterna det är ju faktiskt att eftersom de lever sitt liv inne och tuggar på trä så när det är dags att förpuppas då måste de ju ta sig ut så att fjärilen kan liksom väckla ut sina vingar så att de kan utvecklas. Så då måste ju puppan lämna istället. Så det här, liksom en del andra nattfjärlar som lever i trä, till exempel glasvingar, som är dagaktiva nattfjärdar som ser ut som getinga nästan, eller liknande. Mm. Eh, då kryper ju puppan alltså ut. Pupp, Själla puppan rör på sig och lämnar platsen. Så då kan de söka sig ut till en gång. Man kan hitta de här skalen, och sticka ut ur, eh, ur ett angripet trä faktiskt. Ja, mm. spännande. Så att den hamnar liksom i vattnet och spåras upp på en strand. Det är inte jättekonstigt med tanke på att den, den tar sig fram på något, till något mm. exponerat ställe när det är dags att att krypa. Ja, just det. Mm. Och då har vi alltså kommit fram till, till vad den blir till slut och det ja. är en nattfjäril alltså som larven och puppan ser ju väldigt anslående ut med den här starka färgen eh, medan den färdiga fjärilen då är lite mer anonym Ja, den är väldigt anonym förutom storleken det är ju en väldigt stor nattfjäril mm. och den är, groaktig kan man säga, gråaktig med lite, lite så här kamouflagemönster i Ganska vacker i detaljerna, men, men oansenlig fast stor. Ja, mm. ah, spännande. Men ni nu, eh, nu är det tävlingsdags. Lennart, förbered dig. Eh, förra veckan så frågade vi efter en buske som trivs i glesa skogar och hagar i syd- och Sverige. Bladen spricker upp tidigt på våren, men annars är växten ganska anonym. Den är obeväpnad, har små obetydliga gröngula blommor och honplantorna har smaklösa bär- i motsats till sina läckra släktingar. Så någon gelé eller kräm blir det inte, men den används som ris i häcken. Ja, det var de ledtrådar som vi gav. En svår fråga, men det må, bära eller brista. Ja, ja. rätt svar är alltså... Må, bär. Ja, det är det ju. Ja. Och vinnare av Naturmorgons Thermos den här veckan är Gunnel Abehag i Gustavsberg. Ja oh, här kommer tranorna och apropå det så måste jag faktiskt säga vi pratade ju om det här med nationalfågel och då skriver Daniel Gren som är känd i Fågelsverige att han tycker att tranan är ett jättebra alternativ för nationalfågel i Sverige eftersom den faktiskt har sin största population i Europa just i Sverige inget annat europeiskt land hyser fler häckande traner än Sverige ja, det var ett... person ja. ett argument, det var, det, argument. Bra. det var ett stickspår här ja, men mm. vi måste ju dela ut lite fler, fler priser tygkassen skickar vi till Inga Lilhansson i Weberöd och tygmärket till Bo Eriksson i Västerfärnebo. en ny fråga kommer i slutet av programmet Ja, vi har fått ganska många kommentarer när det, mm. när det gäller mörberet. Hans Algren i Uppsala, han skriver, som barn så tyckte jag att de var mycket goda och fortfarande stå, stoppar jag gärna måber i munnen om tillfället ges. Mm. Lennart, vad, ja. gillar du måber? Nej, jag tycker inte det är något att heta. Bärden ser ut som röda vinbär, ja. men smakar inte mycket. Det är lite sött man kanske man kan tänka sig, men annars är det värdelöst. Jag tror det är typiskt att barn kanske tycker inte bara smakar så där jättegott, men det är roligt att gå och snaska. Så, lite så tror jag det. Men sen så tror jag rent allmänt, och det visste vi ju, att målbär är en vansinnigt anonym växt. Den är alltså inte särskilt ovanlig i syd- sydmellan. Sverige går väl upp lite, tänker jag mig, på, på, på nordlandskusten och så. Men, men ändå är det väldigt få människor som känner till den. Man känner till den som häckväxt. Därför att den tål att klippas och beskära så kan ja, det. det skrev Ulla Myr här i, i Tensta ja. by, att hon, hon brukar formklippa sina måbergsbuskar. Ja just det, och det, den duger bra till det för att den bryter och blir många skott och så blir den tät Men i övrigt, den som står ute i naturen är anonym. Är det inte lite konstigt? Var man, de flesta människor man frågar, den här måberg, vet jag inte vad det är. Alltså. Det är det. Men det är alltså en väldigt nära släkt till Vinberg Och är ju i mycket likt en röd vinbärsbuske. Men det här är typiskt. Vi har lite ris här framme. Va? Tunna, väldigt tunna, ja, luka grenar och sånt ändå. där. Va? Mm. Och, och se vad det sp redan spricker ja, jag, Och det är ju därför vi tog med det nu. Det är en av de första buskarna. Även i våra trädgårdar så att säga som, som bryter med bladen. Så att det har börjat röra sig. Titt. Man vill inte så bra ljus, men visst, ordentligt gränt i topparna, eller? Och du har, du har inte fuskat och tagit in dem så att de har fått lite, Någon, lite hjälp med av det. dig? <laughs> en liten skjuts på vägen ja, kanske. En liten skjuts, tog in dem igår alltså. Och, och det räcker, för, men de har börjat röra sig. Så det är lite kul, ett par dagar och värme så kommer de ju. Och bladen ser ut som röda vinbärsblad är normalt väldigt mindre, betydligt mindre och lite sådär kalla och glänsande. Men, så det är inte svårt att känna igen det. Men så var det en rolig sak som jag tycker vi måste ta upp. Och det är det här med hanar och konor. Därför att här är hanbuskar och honbuskar. Vinbär är ju blommorna tvåkönade, så ja. är det inte här. Och då är det lite kul, för tittar vi då på harnplantor, så är det väldigt fina täta klasar, mångblommor ungefär som vi känner igen i ett rött vinbär. Och så tittar vi på de blommor. det är väldigt små och betydliga blommor. Där. Jag vet inte vad de drygt en halv centimeter eller sånt där. Va? Eh, och hanarna har reella ståndare, men det finns en pistill i mitten men den är liten och obetydlig och fungerar inte. Då blir det ju hanblommor. Och så tittar vi på honorna där är få blommor i glaserna och där sitter en fin stor pistill i mitten som fruktämne ska bli ett bär. Och så sitter det fem stånd där runt, men de är så små så de duger ingenting. Då blir det en hornblomma. Aha. Och det är lite kul att man kan se att ja, det finns båda kylen där, men den ena fungerar inte. Och då blir det ju så att det blir en tvåbyggare, det blir hanplantor och blir hornplantor. Och det kan vi titta på folkhemma som har den som häck. För det säljs både hanar och koner. Det är ju kloner. Så antingen har man en hornhäck eller så har man en hanhäck. Aj, aj, bra det. att gå ut och kika på det är lite biologi mm. ja. man funderar på hur det där kom sig det blir en sommaruppgift det kan det mycket väl bli ja, mm. ja eh, måbär ja. anonym som jag säger konstigt ut och lär målbär. det är rätt trevligt och det går ju att äta bären de är inte giftiga på något sätt Mm. Men det blir ingen god gelé, det blir ingen god karamell. Nej, de flesta lyssnar kommentarerna är ju att ah, lite fadda i smaken Ja, men, ja, Jo, mm. men det är de. Nu ska vi faktiskt lämna, lämna Sverige en stund och säga god morgon till Bengt Paulis i Kyrkslätt, Finland. God morgon. Ja, god morgon. Bengt här. Aha. Nu är du i Finland, men du har både en, så att säga, Kyrkslets utgångspunkt och en Haverdal i Halland här i Sverige, utgångspunkt Jajamän. i livet. Det är mina föräldrar som byggde en stuga där på slutet på 40-talet så att, jag har till och med hela mitt liv där jag är 64 år gammal nu. Och som jag skickade in till jag hittade gjorde ett strandfynd där som jag tyckte var intressant för sommaren. Jaha, strandfynd är alltid spännande. Vad hittade du? Ja, jag, jag tog fram den här med en liten till Jag, jag, jag tillbringar 64 sommar i Havlå Halland. Men detta strandfynd, en bred mussla, är helt ny för mig. Tunt skal som gick, lätt gick sönder. Och då tänker jag så här i mitt stilla sinne: Är den likt den amerikanska knivmuslan som ju kom in med, med barlasten med båtar? Är detta också ett nytt skott på äh, den hallanska äh, strandfaunan? Då? Eftersom jag, aldrig, jag har aldrig sett den här förut framför den här sommaren. Just det. Nu är vi också, i tändsticksbranschen att... igen för att bestämma storleken ja. där. Ja, just det. Jag tror fotopan och hämfölde så att... Jag skulle säga att den är en två centimeter bred då. den är alltså helt, är helt annorlunda formen än, än de som brukar ligga där på stranden som är mer symmetriska i formen. Mm. Ja, det, det går att se den här på Naturmorgons hemsida också. Den är ju verkligen bred. Ja, vad som, är, vad som är höjd och bredd när det gäller musk, det finns säkert regler för det. Men ja, precis. Bredden är väldigt, vad ska man säga, från, från där, där, där de, de häfta fast i varandra. Så att säga, därifrån så är de inte så långa, utan de sträcker ut sig sidled och ser lite vriden ut, gör den också. Och jag ser, ja. man ser de här tydliga åsarna, framförallt i den lite kortare änden, så ser man ganska tydliga åsar med någon slags ja, utskott, eller vad man ska säga, på... När jag såg den här bilden då tänkte jag det här är ju någon bormust och jag gick lite på din linje där Bengt där med att är det här kanske någon av de här nyetablerade för jag känner ju inte heller igen den. Och då trodde jag ganska snabbt att jaha nu har vi hittat någonting här en amerikansk vad ska man säga Släkting till Bormussa. Det har jag tror inte den har något svenskt namn, Petricola fol, folodiformis. Mm. Så det var jag inne på. Ett tag. Men sen när man tittar närmare så visar att det finns faktiskt tre arter att välja på i svenska farvatten. Och okay. med lite detektivarbete här, så har jag lyckats se att det är så pass tjocka åsar i ena änden och så pass många och tunna i andra. Och att de här. Åsarna ser ju liksom det ser ut som det har varit spetsar på det som är nästan lite bortnötta eller avbrutna. Det är svårt att se om man inte förstår upp bilden. Och så skriver du en annan ledtråd som är väldigt viktig och du skriver att man ser ju det, att det ena skalet där är liksom sönderbrutet och trasigt. att den var väldigt tunt och papperslikt. Och det stämmer bra med, något, med en, en art som heter Barnea Candida eller vit borrmusla har den kallats ibland. Vit ja, det är inte etablerat det här namnet. Det går lite trögt med namngivning, svenska namn på vad ska man säga, sånt som finns i havet och det ses av så många. Så att jag tror inte man har bestämt vad den ska heta. Men egentligen. det här är alltså inte en invandrare? Då, Nej, utan... det här är ingen amerikansk invandrardart vilket det hade kunnat vara. Och det som är intressant är att den arten har faktiskt påträffats just på Havedalsstrand där det här fyndet gjorts. Det, ja. det gjorde jag också att jag var lite inne på det. Den amerikanska knivmusslan? Ja. Mm. ja, både, ja. både knivmusslan och den här andra släktingen ja. som som, som inte har ett svenskt namn då. Just. Men äh, den här bormuslan då, den är inhemsk, men väldigt, väldigt okänd och den hittas väldigt sällan uppspolad på stränder. Och det tror jag både har att göra med att den förmodligen är ganska ovanlig. Och sättet den lever på, borrmusslar, de, de arbetar sig livet igenom som, som muslar då, ner i ett mer eller mindre hårt substrat. Och de här gillar styva lerbottnar. Och då kan jag berätta, Bengt, att jag har liksom en stark relation till den här platsen också. Jag har släkt i Haverdal och jag har sedan barndomen till mina somrar på vad ska man säga, kuststräckan från Halmstad och två mil norrut ungefär. Och du har aldrig sett den? Här. Jag har aldrig sett den, här, så jag gick direkt igång mm. på det här. Eh, och mm. Det visade sig att den har påträffats innan eh, de senaste åren, just på Haverdalsland. Mm. Och då får jag en tanke att kanske är det faktiskt så att det är en lite nyetablerad koloni just på det här stället. För det är nämligen en kolonilevande musta. Det kan finnas upp till 200 exemplar per kvadratmeter på de ställen där de, där de väl sätlar, de tar plats. Mm. Mm. Ja. Vad, vad tror du om, om varför har jag sett den förut? Jag tror alltså. den, den, säga att den är vanlig men jag stegade och försökte få uppfattning för hur vanlig den var. Ungefär var, jag tror jag skrev, 15-10 meter så hittade jag en sån här i lite olika storlekar. Då. Och det tycker jag det är väl rätt så. Då är det liksom ju rätt så vanligt förekommande ändå. Alltså, det var liksom inte ett enstag. Det var inte bara de här två jag hittade på. En helt eller så utan det var bara hundra meter minst alltså. Kan det ha hänt något i dess två. livsmiljö då, så att det är många som har dött och spolats ja, upp eller? Ja, alltså, det finns, nu, nu blir det lite så för live gbp pers och detektivarbete och såd möjligheter. Den ena, den ena skulle ju vara att det är det skulle vara att en ganska ny etablering. Jag vet att norr om Haverdal när vi närmar oss upp mot busar och där, där har vi lite, lite hårdare bottnar så det kan ju vara så att det är där det finns en koloni och det är därför de spolas upp och en koloni betyder att det är det är många skal, men jag tänker också så här de borrar ju sig ner då, det kan vara ner till 15 centimeter i den här leran och jag tror att de här skalen inte så ofta lämnar den där leran för att de, bli, de växer ju med tiden och då är det svårt att lämna och komma ur det här lilla hårdheten som de börjat gräva sig ner i. Så frågan är hur ofta de här spolas upp på stranden och då tänker jag, kan det vara en sån enkel sak att det är ett ställe där folk ofta ankrar med sina båtar och sliter upp leran? Alltså det, kan ju vara väldigt, det kan ju vara en sån enkel förklaring i, kanske till att, att de faktiskt hamnar på stranden vilket de kanske inte gjorde tidigare. Men jag menar, å andra sidan så pratar de om hur många år var det? 60... 64, 64 somrar. 64 år, ja. Ja, man tycker någon gång borde väl det ha hänt innan. Så... Ja. När jag var yngre så gick det inte så mycket och strammandra som man gör när man är uppe på 50-60 års ålder. Så att den där med 64 år man har tagit en nypa salt. Att, att det är de sista kanske 10 20 år av <laughs> Betat av stranden, om du förstår vad jag menar. Det var en sympatisk självinsiktare i letandet. Ja, i, i letand. ja jo, jag förstår. Ja. Men jag tänkte att det här låter väl som en alldeles utmärkt uppgift att bolla vidare till forskningen, eller hur? Ja, precis. Och det, det är också uppgift liksom, att den här arten är underrepresenterad i, i, i, när det gäller vår kunskap helt För att När vi har marinbiologiska excursioner så ger man sig ut med båtar. De här finns oftast på så grund vatten. Dit kommer man inte med båt. Och så himla kul är det inte att springa omkring i en ledig botten där man Fasta med fötterna. Så det kan finnas väldigt vad ska man säga, enkla förklaringar till varför den är så dåligt känd i Sverige. Mm. Ja, hur, gör man, hur gör man egentligen när man inventerar de här djuren? Alltså för att, då får man ta lite bottenprov i sig, och titta. Jag tror ärligt talat att det krävs nästan att du, åker, att, att du, att du dyker och ja. tittar. För man ser de här sifonerna sticka upp i de här håret, mm. men själva mustan ser du inte. Nej. Mm. Vi, vi väntar med spänning på rapporter från någon dykare som nappar på det här och sticker till Haverdal och, ja, och, och, och gör lite mm. undersökningar. Eller vad säger du Bengt? Jo, ja. för det här jag lovar att jag ska följa upp det också och återkomma med mejl. Ja. Jättespännande. Tack ska du ha för bild och fråga. Älskar jag från Finland, hej då. Mm, hej då. Tack, hej. Uh, nu ska vi upp till fjällen. Vi har fått en fråga från Jan-Erik och Irene Larsson i Kungsör som har tillbringat många, många, många många somrar antar jag, mm. framförallt uppe i fjällen. Och funderar nu kring det här med fjällväxter som fjällkvanna och fjällgensiana. Varför slår de ut först när det är 10 grader varmt undrar de? Ja, det här kan ju för det första måste till det måste tillräckas ordentliga studier för att inse det här att, oj, nu blommar fjällgensianan, då måste det vara 10 grader varmt. Då har man sett ett antal fjällgensianer. Och, och det här är ju så här allmänna jättefina frågor. Först ska vi ta fjelgensiana som är den blåaste av alla blåa blommor man kan tänka sig. Alltså, det är fröjd att hitta en fjäll. Så jag förstår att... Lyser riktigt. Ja, jag förstår lopp. att Irén och lars har blivit riktigt där gripna av den här blomman. Allt det här, när blommor slår ut och hur de fungerar, det hänger ju på pollination. Det är alltså, vi hade det uppe förra gången möjligheten att bli pollinerad mot vad det kostar. Det ska ställas mot varandra. Och då är det ju så här att om den här gentiana blomman, det är ju ofta lite sånt där trattligt och så är det flikar. Just så är det fem blå flikar där uppe. Eh, när den är utslaget så kostar det lite energi, det är till och med så att blommor ofta värmer upp sig lite grann och det kostar ju också. Det är nämligen insekter tycker om det. Och så är den alldeles blå, många gånger luktar blommorna så där generellt också. Och så kanske lite värme, då drar den insekter och då är det de som ska sköta det här pollenöverförandet naturligtvis. Va? Eh, och insekter, de är inte ute och flyger i alla temperaturer. Så det här är alltså en fråga om när flyger eller rör sig, vad det nu kan vara för insekter som pollinerar. Rör sig de? Ja, det bör vara ungefär vid 10 grader varmt. Då, börjar, då är de aktiva, då ska de ut. Då gäller det för gentianerna att vara utslagen. Då gäller det att slösa den här energin. Vi pratar om kraften. Se till att dra åt sig den här insekten så, så, så bra som möjligt. Så det är det det handlar om. När rör sig den insekten som pollinerar blomma då gäller det att utslagen. Och det där är alltså rätt så generellt bland växter. Många drar ihop sig därför att det sparar lite på, på, på ens resurser. Så att det kan man nog säga om fjällkvannen. Det är principen är det ju samma. Och den som har tittat i en fjällkärnkvannen de är ofta klotrunda och massor med små, små blommor. Titta i de där små blommorna i varje liten sån här med eller med det blomma så ser man en liten skiva i mitten eh, på vilken stiften sticker upp. Och den skivan är alltid glänsande därför att den producerar nektar Och nektar drar insekter så det är mycket insekter som, som kryper omkring där. Så när det är nektar så drar det insekter om insekterna bara ut och flyger. Det är därför fjällkvarnen är så stor. Jag vet att, att Lars-Els och Irene är väldigt intresserad av fjällkvarnen. Besko heter den tydligen. Där, be, be, besko. besko ja. eh, både som mat och krydda och annat. och Det är ju en fantastisk växt. Så vi... Lite kan man resonera om kvarnen också, både om pollination och andra saker. Mest är den kanske känd som brännvinskrydda av oss som lever så här långt söder. Eller som spritkrydda, det finns ju många likör. Det är faktiskt så att det är en av en av de växter som har äh, exporterats från Norden och odlas. För att ingå i alltså, mediciner, den heter ju Angelica, Archangelica, va? Aj, aj, aj. Ängel, ärkeängel. Med ett av de största medlemmarna hade mot pest en gång i tiden. Så är det. Så, såna saker kan man hitta upp i fjällen. Uppe i fjällen alltså, ah, Solunda. Mm. Tiden den rusar, den här timmen är snart slut. Vi ska tala om att ni kan ringa till oss och då är det 046 222. Ah, jag återkommer med det där telefonnumret alldeles strax. Eh, och sen så kan man smsa 722.50 eller skriva eh, till naturmorgonsverigesradio.se –Ute i Lunds botaniska trädgård förbereder sig växterna för smärta när knoppar brister. Här inne i växthuset så funderar vi på hur marknaden för alla hjärtans dat- presenter egentligen ser ut hos bladlösen, när nio av tio generationer består av bara honor och barnen redan är befruktade när de föds. Det fick vi lära oss av Naturpanelen förra gången. Vad får vi lära oss idag? Välkomna till Naturmorgon. Jag heter Lena Näslund, Susanne Åkesson tar sig om djuren, ja. däggdjuren, fåglarna och ja. mm. Pav Jonsson vikarierar idag för Dave Karlsson, ja, precis. biolog från Öland. Ja bred i, min, i mitt intresseområde, men det blir väl småkrypen som jag tar, tar extra ansvar för idag. Ja, det är skönt att det är någon som tar ansvar för småkrypen. De behöver faktiskt någon som tar dem lite under sina vingar för jag tycker att de blir lite hårt åtsatta ibland. Jag får vara deras eh, fjällkvarn, det höll jag på att säga. <laughs> Ängel. Och så har vi Lennart Engström mm. som tar hand om det botaniska. Yep. Och vi sitter alltså i regnskogsgläntan inne i växthuset i, under kakaoträdet med mognande frukter. Mm. Och det här är ju en del av Lunds eh, universitet. Eh, och det, man kan ju ringa till programmet idag. Man kan skicka mejl till naturmorgonsnabla.sverigesradio.se men man kan också ringa direkt till 046 222 7737. 046 222 7737. Och jag tänkte att vi säger väl god morgon direkt till Maria och Len Lago. då. Hamnar vi i Gränna stämmer det Maria. Det stämmer väldigt bra. God morgon. God morgon. du, du har var med om en liten fågelupplevelse kan vi väl säga berätta. Ja, nu du du det vara en fågel men det var det här ett orfanolit. Därför att det här lördag då skulle vi gå in i ett förråd som vi har under vårt garage eh, och eh, upptäcka att det drar sig någonting där inne vid lampan eh, och få syn på att det sitter en talljoxe eh, och eh, det här är ett ställe som vi inte är inne så här vanligen på på vinterhalvåret utan eh, då börjar vi fundera på hur i all världen hamnar den där och hur länge den suttit där egentligen eh, Ja, och det var vår fråga du har han kunnat dö när jag var där inne i mörkret. Ja. För vi tror ju inte att vi varit inne där på... Ja, vi funderar tio dagar i alla fall. Oj. Och det verkar ju inte så troligt. Det låter länge. Vad säger du, Susanne? Ja, du får nästan berätta lite mer om den här platsen, tänker jag. Var, hur ser det ut? Finns det några ventiler dit ner? Eller är det liksom Nej. helt stängt? Eller vad är det, det för ett ställe? Det, det, det är i princip helt stängt. Och det är ju ett förråd som är djupt och där inne då har vi lite av ja, det, är då brädhögar och annat. Eh, och det är inget uppvärmt, utan det är ju ett kallförråd. Mm. Eh, och jag har gått och tittat efter ventiler och där har vi inte inget som är så stort så att en fågel kan komma in i. Eh, möjligen någon liten glipa som finns upp mot taket i ena hörnet, men eh, ja... Mm. Mm, hur är talljoxens födgeni? Har du, Tal du något som den kan hitta och äta? Alltså talljoxen är ju som fågel en väldigt undersökande fågel, plus att den övernattar ju i håliga utrymmen och sånt här, så man kan ju tänka sig att den Möjligen själv har tagits in någonstans och förirrat sig längre in genom en ventil, eller något sånt där tänkte jag. Och så har den här liksom hamnat i det här utrymmet. Ja, av, av fågelholkskunskap kan vi säga 30-32 mm hade ju räckt ja, i alla fall utan problem. Precis, så att de klarar sig att komma in i, i ett ganska så att säga litet hål. Och det andra är ju om den nu har, har hållit till här en längre tid. Ja det kan den inte göra om den inte har tillgång till vatten framförallt men även någonting. Antingen så har den haft stora fettförråd själv då kan den överleva några dagar på den, så att säga, det förrådet. Och när, när fåglar bränner fett så frigörs också vatten så att den har inte jättestort behov av vatten just då. Men det kan inte vara lång tid som den har... så att säga funnits där. Men, men hade du något vatten eller ja, något mat stod, Vatten stod faktiskt där inne, precis i in vid dörren. i en okay. Så Det är möjligt att den fått ja. i sig lite vatten där. Men den <hör> du sa någonting var det tio dagar eller var, var, nämnde du någon ja, period? Ti, ti, tio dagar ja. är det, är vet vi att vi inte öppnat dörren på vilket fall. Mm. Mm. Och det känns ju väldigt lång tid. Sen nu pratar om glipar. Det finns en liten glipa om den nu kryper in någonstans. Det finns en liten glipa så kanske är fem centimeter uppemot taket. Mm. Då är det nog där den har kommit in. Mm. Och, och då, kan då det, ha kommit ut också. Ja, precis. Ut och in möjligen där då. Om, det, om den har en liten... Så säga, ljusinsläpp så kan den ju hitta det hålet igen tillbaka men, och det, med ljusinsläpp det kan man inte, ja kanske ja, utåt, ja men inte in, du menar att den in i en mörk håla ja men det gör den när den övernattar ja, på natten så att det, det är helt lugnt alltså. men sen så ska den ju ut igen den kanske inte räknar med att det var så stort där inne om den kröp längre. Var, Just det det ja. gäller att den inte förvillnar Nej, sig någon och vilsa, ja. tappar bort mm. utgången. Men då kommer ju ändå min, då kommer min tanke ganska, då måste det ha hänt precis nyligen. Ja. För, inte, för jag, som jag fattar så måste det vara helt mörkt där inne. Ja, ja. Mm. ja det är det. Och, och då kan den ju inte hitta maten och vattnet så jättelätt i alla fall. Det är möjligt att den flyger runt en del och, och så ändå. Men, men antagligen har det nog inte varit så lång tid där inne. Det låter som att det var tur för talljoksen att ni hade besök ner dit just ja. nu. här dagen. Ja, precis, ja, precis själv. Man tänkte, ja. Var det var precis vad man själv tänkte. Det var precis samma sak. Mm. Ja, intressant. Jag tror faktiskt inte att ni kröp in så i jo, i Jo, det gör det. Så att, ja. Det, och det. Det blev en stor holk att sitta i. <laughs> ja, ja, Du får hålla koll på, på förrådet i fortsättningen. Ja, precis. Ja. <laughs> det är bra. Det intressant att höra i alla fall. Det verkar så osannolikt att den fanns där. Ja, absolut. Det måste ju kännas lite överraskande. Mm. Den undersökande taljoxen. Mm. Du får en trevlig fortsättning på dag, Maria. Mm. Ja, tack tillsammans. Mm. Tack så mycket. Hej. hej då. Hej då. Hörrni, det är ju alla hjärtans dag idag. Har ni lagt märke till det och då kan man ju fundera på. <laughs> <Pislino där. laughs> ja, precis. Ja, det har vi. <laughs> då, kan man, då kan man ju fundera på det här med, med, med hjärtan och vi har en alla hjärtans dagblomma, som faktiskt eh, säljs just speciellt till den här helgen. Eh, ett väldigt fint lite runt, gulligt hjärta. Vad är det, för något? Ja, det här är en. Eh, porslinsblomma och naturligtvis heter den då hjärtporslinsblomma kommer någonstans nedifrån sydöstasien Thailand till exempel eh, vägg som klättrar på träden klinger och så och bladen är ju exakt och det är klart att folk passar på nu så tar man sin klängväx och så klipper man av en väldig massa blad och så sätter man ner dem i krukor och de här kan stå väldigt länge och det ser precis ut. Och många skriver ju på och det ska bli lite sådär, mm. så där. Och det då ser det jag trevligt. på Lennart att det tycker han inte man ska göra för levande, levande växter. <laughs> det tycker jag verkligen inte. Men det, för, ja, det, ser det här biologiskt nu har vi ju, det här är ju en stickling på sitt sätt va? Och det är inte säkert att man är ett blad så är det inte säkert att det rotar sig men har man en minsta lilla bit av skälken med. Så kan den väl mycket... Och jag vänder på den här och tittar. Ser ni det? I hålen på undersidan av krukan kommer ut små mm. rötter. Så att det här kan börja klättra så småningom. Så har man alltså en hjärtkorslidsblom. Så det är bara att ut och skaffa sådana och ta med hem. Till respektive. Mm. Mm. Vad har du för hjärtliga funderingar, Susanne? Ja, det finns ju rätt fascinerande studier som pågår idag där man följer fåglar i naturen med hjälp av såna GPS-loggar och annat men man kan också mäta hjärtfrekvens under det att de flyger och då finns det rätt spännande studier där man bland annat har tittat på rovfåglar som stora gamar eller andra rovfåglar som ibland använder sig av termik och då glidflyger istället för att aktivt flyga. Och då ser man till exempel vid startögonblicket så ökar hjärtslagsfrekvensen med ungefär tre och halv gång mot vilopuls att säga. Och sen beroende på var i terrängen de flyger så kan man se hur mycket så att säga, ansträngning de har i sin, sitt flygsätt kopplat till exakt var de befinner sig. Så när de väl ligger sen i termiken så är det ungefär som vilopuls för dem. Mm. Ganska lugn flygning alltså. Och det där försöker man använda för att beräkna energiutgång och sånt under flykt. Just det. För det. Så det, det, det, det, det kan man göra i naturen idag. Ganska fascinerande. Ja, jättespännande. Mm. Hur är det Hur är de Ja, det är ganska hjärtlös värld Småkrypen om vi pratar, de är ju, just att vara liten. Det innebär att du till en början inte har samma anledning att ha ett hjärta så som vi betraktar ett hjärta för där flyter ju runt fritt utan att ligga i kärl. Och då fann liksom idén lite med, med då behöver man ha mest någon motor som, som ser till att det skvalpar omkring på ett bra sätt så deras hjärta som ofta på hos insekter ligger lite på ryggsidan, I där det, det, är inte, det är inte mycket till hjärta. Det, det, det bästa hjärta jag har från insektsvärlden som jag vill bjuda på och det passar ju ändå ganska bra med tanke på dagen det är ju när vi har um, fliksländer som by, som bildar sådana här hjul som det kallas att handen griper tag med sin klo i hona, för då bildas det en vacker hjärtform oh, av deras oh, bakom kärlek och hjärta samtidigt. Kan det bli finare? Nej, den tar verkligen upp konkurrensen med Lennars hjärtporslins blomma ehm um, nu eh, tänkte jag att hjärta eller inte, att vi ska ge oss in i den här hjärtlösa insektsvärlden. Eh, Säg god morgon till Eva Wallberg. Som, ja, god morgon. God morgon. Eh, Stockholm och Öland är dina två punkter. Var är du idag? Idag är jag i Stockholm. Idag är du i Stockholm, men din fråga handlar om Öland. Ja. Eh. Så här var det, att i somras, vi har, jag har ett ställe på norra Öland, på nordvästra Öland med Kalmarsund framför och Böda park bakom. Och eh, vi har ju funnits där i många, många år och det finns ju väldigt mycket insekter och djur och, och ganska spännande och ekoksar har funnits till och från. Jag kan minnas det från när jag var barn på 60-talet. Då var jag rädd för dem, det är jag inte idag. Och det som hände i somras var väldigt spännande, vi hade plötsligt en ek full med ekoxar. Och de wow. klättrade liksom, de klättrade uppåt och det visade sig att de var väldigt intresserade av ett ställe. Så alltså vi har tagit bort två grenar och det håller på att växa ihop det här successivt. Och vad jag förstår så kommer det någon form utav vätska uppifrån då och de klättrade upp och satte sig där. Och sög det här misstänker jag. Och de eh, fightades där med, med bolgetingar och fjärilar. Men de här eh, tog nog hemspelet oftast som vi såg det. Herregud vilken dramatik. Ja det var en dramatik. Och sen så följde jag de här hur de klättrade ner ut med stammen. Och så ner mellan eh, rötter i en grop under trädet såg det ut som tog de sig in. Och där var de många, va? eh, Och det här var ju jättespännande och jätteroligt att visa barnbarn barn och alltihopa. Eh, men min fråga är egentligen, ska vi bara glädja oss åt detta? Eh, för det är ju fantastiskt. Eller är det så att det här ska tolkas som ett... Alltså hur samexisterar de här djuren med eken? Är de, är de ett tecken på att det finns liksom... Dålig ved in i den här eken, eller kommer de på något sätt påverka eken? Problemet är att eken står. Så att faller den så faller den på något av husen. Ja. Så att jag har lite egna intressen i husen också. Vad ja. tror du Paul? Ja, det, det kommer nog inte vara ekoxarna som, som fäller eken. Men jag kan säga så att där, för det första så ska vi skilja på platserna. att Där du ser ekoxarna samlas nu förmodligen så är det just att en sava då som har lockat dit från första början för en ek också för att vara skalbagga så en den hyggligt lång ja, det hamnar i ganska kortvariga historier men honorna ska klara sig ända till slutet på sommaren mm. och då måste de ju få, få lite energi under den här tiden och då är det eksav som gäller de är helt beroende av den här eksaven så det här blir de platser där eka -savar drar till sig det finns många uppgifter från Öland jag har själv sett 10-15 stycken på ett och samma ställe ibland ännu fler Eh, när du hittade dem där nere vid marknivån, jag tror inte det handlar om att det är just där de ska lägga äggen, utan jag tror att det, antingen att det savade just där, det är väl det mest troliga och framförallt så tror jag att det fanns någon honan där nere, nere i den där ormigropen som lockade till sig hannarna, för så är det ju. Det är ju det hannarna. Hannan är ju mer än någonting annat ute efter de här honorna. Eh, när de sedan lägger äggen lite senare på sommaren, det sker betydligt senare, eh, då letar honen upp träd som oftast är lite angripna och gärna faktiskt nyligen döda träd. Eh, Några av de bästa platserna för ekoksylarver det är faktiskt där någon, någon gammal sjuk ek har sågats ner och så ligger en massa stockar kvar. Och kanske ännu bättre om det ligger någonstans nästan komposthög dit med en massa massor med små kvister och bråta. Och det behöver inte heller vara bara ek utan det kan vara lite härlig lövträblandning faktiskt. Så att substratet som de helst lever av de här larverna, det, det är dött eller nyligen dött eller angripen lövved av blandad sort. Så att det handlar inte om friska träd som äts ihjäl i alla fall. Mm. Men du, det, det här med att, det är, att trädet är dåligt inuti Alltså det är väl det som är så bra med ekar att de är lite dåliga i ja, det är tid, det men... som skapar liv till så många ja. andra och det kan de stå på det viset kan de stå både levande och döda i många hundra år ja precis, så jag tror du, du måste ta, ta ställning till hur statusen är hos just den här eken men det kommer så att säga inte vara ekoxna som, som, som liksom får nog ramla i slutändan det, det tror jag inte men visst, är en, en ek som är angripen den, den blir, ju, där blir ju rötterna mumsmums mums för, för larvarna, det blir den Mm. Mm. Alltså det, den ser ju inte... Eken ser ju inte sjuk ut på utsidan på något sätt. Och det här är ju inte en jättegammal lek utan den, mm. den var en liten slana för, för 50 år sedan. Ah, ja men då har den ju eh, 500 är den är år direkt. på sig minst. Ja det ja, <laughs> är väl 1000 år eller. Ja, kan så. ju bli. Men, men Eva, jag, jag ska ge dig ett slut ett slutligt tips som jag tycker är lite kul. Du mm. kan ju, du kan ju liksom styra ekoxarna till att lägga äggen där du vill att de ska lägga dem. Varför inte bygga en liten ek ekoxekompost, då behöver man lite lövflis och lövädd i hög och helst ska man gräva ner en, en rejäl ekstock så att den är liksom placerad ner i marken en bit ner och sen så lägga, lägga lite flis runt och sen kan du till och med täcka över med höns, hönsnät för de här stora larverna är, är ju omtyckta av många djur så att, så att de skyddas där så har vi ett alternativt ställe för ekoxen att vara på Ja, just det. Och så kan vi behålla ekoxarna. Jajamensan. Ja. Stråland. Vi göra. Det var en ja. bra tips Ett tycker Ett bra sommarjobb ja. för barnbarnen. Mm. Mm. Absolut. Mm. Ja. Ja. Okay. Vad va bra. Mm. Vad roligt. Då, då, kommer ja. du att lösa, mm. då kommer du att lösa sig för alla. Mm. Ja. Mm. Mm. Tack, tack ska du ha tack så för att du mycket. hörde av dig. Mm. Tack. Hej. Tack så mycket. Hej. Den som vill höra av sig gör det på 046-222-7737. Eh, om man vill använda telefonen och då kommer man till Marie Vidén som eh, svarar, svarar i den eller så kan man ju skicka en e-post och då är det naturmorgon snabela eller så kan man ju skicka sms 722 50, skriver man p ett mellanslag, natur mellanslag och så sitt eh, meddelande eh, Lennart, jag tänkte mm -hmm. att du skulle få en eh, lik en uppgift här. Vi har fått ett brev från Paul Wallgren i, i Åsele som fick tallfrö från USA. Och det var en tall som började växa väldigt bra. 2-50 cm långa skott per år. Och efter ett par år så var tallen 2 meter hög och så tog han den med sig när han flyttade från Elvdalen i Dalarna upp till Åsele i södra Lappland. Och efter ytterligare tre år så hade han en 5 meter hög tall och så blev den frostnatt i augusti ett år. Och det andra årskottet, det frös bort. Och nästa år så fortsatte tallen att växa. Men den hade förlorat orienteringen i höjdled. Så att skotten växte horisontellt eller neråt. Och ingen tillväxt på höjden längre. Så då undrar Paul, vad, vad hade hänt med hormonet som ser till att högsta skottet ska dominera? Ja. Här behövs en väldig massa bakgrund För att veta Det här var ju ingen svensk tall Det var en amerikansk tall Och den växte 50 centimeter per år På skottet Det är inga dåliga grejer Nej. Så det här var en tall så, från Amerika Som vi inte alls känner till vad det är för den Men den började växa, trivdes väldigt bra Och sen åkte den på det här klassiska Så alltså frost väldigt tidigt Skotten har inte hunnit förveda sig De har inte gått in i så att säga, en vinter Och så dog det. Och då händer någonting som inte är så vanligt och kanske vanligast hos just badträ, för där styrt man på det. Man har ett namn på det, man kallar det för plagiotropi. Det betyder helt enkelt att de skotten som var toppar för ihjäl, eller det skottet som var topp för ihjäl, och grenarna nekar att bli toppar. Det är inte ovanligt att ha ställt till mycket när man har försökt föröka barträpp med sticklingsförökningar och man vill ha massor med sticklingar och då klipper man ju på grenarna. Och så visar det sig att de fortsätter att vara grenar alltid. Så det här ligger i... Det För att vara topp, är riskabelt. Det är riskabelt, ingen vill bli topp. Så att det, det är precis det som har hänt och det, det är alltså ett ganska vanligt fenomen. Det, det där med hormoner och sånt, det är nog väldigt svårt att räkna ut vad det är precis, men det är ett vanligt fenomen och det är inte så konstigt. Och jag tror att den här tallen far lite illa och klimatet här. Va? Just det. För att det händer ibland att de står tillräckligt att plötsligt någon får för sig och så sticker de upp och blir toppar. Sånt har hänt. Va? Men, ehm, Södra Lappland var helt enkelt det tog, lite too much. Det, tog, det var too much för den här tallen vilken det nu var. Va? Mm. Så det, det är intressant att se att det är det händer. Det är bara att gå ut och studera det här fenomenet att grenar vägrar att bli toppar. Och då, då kan alltså bli marktäckande. Eh, Om man gör sticklingar också, och så ligger det på marken så det är inte klokt ut. Men så är det. Ja, man förvandlar mm. sig till en kryptall. Man gör det ja. mycket bra. Mm. Ja. Okej, okay. eh, nu säger vi hallå till Personvik i Uppsala. God morgon. Hej, God morgon. Ja, jag har sett på bilder som man kan se på Naturmorgons hemsida. På Facebook kan man till och med se film att du åker långfärdsgriskor. Ja, det stämmer. Jaha. Och det, det var under en sån tur som du fick en lite udda upplevelse. Ja, precis. Jag var i december och jag åkte på en, en vik i Dalälven som ligger i Hällskogsgärden. Det ligger strax söder om Söderfors i ja, norra Uppland kan man säga. Och då... Så eh, såg jag fastfrusna paddor ute på isen, en bit ut på isen, i viken. Ah, så låg de um, liksom infrusna i isen då. Ja, de, de, de låg. Nej, de, de stack upp. Mm. Eh, de, de hade liksom, ja, de hade gått ute på isen, syntes och sen hade de frusit fast där. De hade väl dött där och sen hade det vuxit ista. Och då kommer jag ihåg att jag 2011 var på samma vik eh, och då jag såg paddor som var ute och gick på isen eh, och var på väg ut från land, ut mot den öppna eh, isitan. Eh, eh, vid det tillfället filmade jag en av paddorna. Jag försökte lyfta tillbaka paddan till land. Du tyckte inte filmade. det såg bra ut det där och gå nej, ut på isen. Nej, precis, precis. Jag, jag tyckte att ja, men jag ska nu försöka hjälpa den här paddan. Så jag lyfte tillbaka den till land, men den började kravla ut igen. och Så gjorde jag samma många gånger. Och sen, ja, sen tyckte jag att jag gav upp den. Den visste väl vad den gjorde. Ja. Men tydligen visste den inte vad den gjorde. Eller dess vänner visste inte vad de gjorde. Så att, för de var ju fastfrusna några år senare. Så att jag undrar var, varför, varför går paddorna ut på isen i december? Varför gör de på detta viset, Susanne? Ja, eh, paddor, det, de blir ju ganska gamla eh, och ofta övervintrar de på land under någon, ja, grenar, lite hålor i marken och så där de är delbeskydda. Jag hade faktiskt vid min sommarstuga i Uppland en padda som ett par år i alla fall övervintrade in i en ihållig stubbe. Mm. <laughs> där satt den. Eh, men eh, de kan också övervintra i dammar eller på, i vattendrag och på något sätt så känner jag i den här storyn att det har tagits något beslut hos de här individerna att byta plats. Att röra sig från den här landbaserade övervintringsplatsen och ta sig till vatten och varför vet jag inte riktigt. Det måste på något sätt ha varit tillräckligt milt i alla fall för dem att vara ute och traska runt på det här viset. Och hur var det egentligen med snötillgången när du var ute och åkte skridskor här? Var det mycket ja, snö den nej. tiden på året eller inte? Det var inte det. Inte någon av de tillfällena var det var det snö. Eh, och Jag tänkte på det också att det var, det var milt eh, fram tills vi åkte skridskor. Mm. Eh, det har alltså varit en mild... Mm. –början på vintern. Och den snövar inte, men den här isitan var ju helt frusen. Det var ju bra många hundra meter ut till, till öppet mm. öppet vatten. Ja, just det. Och det är ju möjligt då att de kanske har tyckt om det har, om det har tillfälligt börjat bli kallt eller något har hänt med om, omgivningstemperaturen som har triggat igång dem att, att byta. Mm. Om det, om det har varit snö, så är det ju lite så att säga, eh, varmare närmast markytan under snön, så att då kan det ju vara en mer fördelaktig situation och, och just över inte på land. Det kan, det kan inte vara så enkelt att, eh, att de tror att det är vår när det kommer mildväder och sen så är det fryst ut och de sen ska gå och de fortsätter att traska. I det, det, det, att det är en annan aspekt som jag också tänkte på att de just rör sig ju till de här lekvattnen tidigt på våren. Så att de kan vara, så att säga, reagera på den här signalen med mild väder som gör att nu är det dags att röra sig till dammen. Det är också en möjlig förklaring. Mm. Och sen är dammen frusen, tänker jag. Vad tar ja. man vägen då? Ja. Nej, det är ju bara en gissning ja. förstås. Jo, precis. Det kan mycket väl vara så. Och vissa år då kan det ju vara, just när det har varit milda höstar och vintrar då kan det här vara mer vanligt, mm. att de blir ja, lurade. Ja. Jag har själv stött på paddor ute och promenerat i snö, mm. faktiskt några gånger. Så att det, det händer ju. Mm. Ja, det har jag också gjort faktiskt. Det är helt osannolikt att se dem mot snö eller is, som, som på din film, där det också ser ut som de rör sig väldigt långsamt och tveka lite och sätter ner fötterna på det här kalla. Det var ju, det, det ju duggregn ute. Mm. Det duggregnade samtidigt som jag filmade, så det var ju blött ute på prisen. Ja, just det. Ja, det kan ju det var vara det. att de är, har misstagit sig i med årstid, så att säga. Mm. Ja, spännande möte i alla fall, Per. Lite oväntat. Men det är ju tragiskt mm. att se att vissa då inte, alltså att det blir ju en viss mortalitet och med tanke på att de ändå är så här långlivade så är det ju djur som säkert har varit en 5, 10, 15 år som har omkommit. Mm. Just det. Aha. Ja, men det sker väl ett genetiskt urvala? Det gör det ju. Det är ju de som har bästa tidsuppfattningen när det är optimalt att röra sig till dammen som kommer att föra generna vidare. Alltså de som... Så visst, de som inte har den förmågan kommer inte att det. Gäller dem. det att vara tidig men inte för tidigt. Ja, precis. Så ja. kan man säga. Ja. Ja. Du, tack ska du ha för både bilder och, och filmer, Per. Ja, tack så mycket för svaret. Så får vi tillönska dig kanske trevliga turer innan den här vintern ja. är slut. Ja, precis. Det kanske blir imorgon. Vi får se. Ja, ah, hur bra. Tack så mycket. Tack, tack. Hej. Tack. Hej. Nu ska vi vrida tillbaka till sommar, sommarårstiden till ett helt fantastiskt faktiskt getingbo. Jag har aldrig sett något liknande. Och det kan man se på Naturmorgons hemsida också. En stor, rund skapelse med en lång, lång snabel och det här är en gammal gåta som Bert Andersson i länge har burit på länge i 23 år för det var juni 1992 som det här märkliga bygget under takskägget på ett uthus började byggas och getingen var större än de getingar man vanligtvis ser och på påminner mer om en mullrande V8-motor jämfört med en fyrcylindr skriver Bert och boet blev aldrig färdigbyggt eftersom getingen kom in i huset och dog. Och nu undrar han, finns det getingar som bygger såna här konstruktioner? Eller hade byggmästaren tappat bort ritningen? Snaben på boet mättes till 13 cm. Hade den blivit ännu längre om getingen fått bygga färdigt? Och det här utspelade sig alltså i Hälsingland några mil norr om Ljusdal. Jättespännande att fråga. Bita ja, det var någonting att bita men man blir ju lite glad så när det är någonting att bita i när det faktiskt går att ge ett svar på det. Ja. och var ganska säker på att svaret är rätt också för det fanns det många ledtrådar. Det första ledtråden är förstås det här långa konstiga röret. Det ser ut som ett sånt där vanligt gätingbor man hittar i uthuset eller någonting sånt där. men en jättelång långt rör som hänger ner från det. Och det finns faktiskt en getingart som bygger sina bon på just det här sättet. Det här, det här röret är vad man säga det som ska vara ingångshålet. De flesta andra getingar som bygger bon av papper. Och de låter liksom det här röret växa till i, i takt med att boet byggs på sådär. Men de här startar med så ingångshålet och bygger på sen därefter. Så att de då hade den här fått hålla på hade hela boet blivit ungefär ända ner till mynningen dit. Och han, han pratade om det här att den brummar och att den var så himla stor. Och det här är faktiskt vår näst största getingart åtminstone när vi tittar på drottningarna av Och det var väl en drottning som var igång där och bygger det förstås. Det här är en buskgeting. Buskgeting? Ja. Den är en av två arter som är oftast de som man hittar bon av vad ska man säga nära där vi människor finns. Oftast är det en släktning som heter takgeting som gör de här småbona. Jag vet inte om ni tänkt på det men de där getingarna vi har ute på ute och sådär, man tycker det är lite obehagligt med det där getingboet där, men, men de är ganska snälla de där getingarna. De, är inte, de, fly, de verkar inte bry sig så mycket om oss. Utan det är helt andra getingar än de här getingarna som vi har vid, vid de ute, bu, dukade borden på sensommar. Då är det tyskgeting eller vanlig geting. De bygger sina bon ner i marken oftast. Aha. Så det är andra sorter. Och den här buskgetingen då, det är alltså vår näst största getingart. Uppe i Helsingland tror jag inte vi hittar några bålgetingar heller. Så väldigt, väldigt stor och har de här boborna som, som byggs på det här märkliga sättet. Och de kan bli ganska stora, de här boborna. Det som, är, det som är, man kan tillägga där, det är ju att. Ofta så byggs bonen faktiskt ute i täta buskage, men de vill ha, gärna ha lite extra skydd så att det händer faktiskt att de, de bygger under tak. Det är, inte, det är inte jätteovanligt. Och de har också ett litet rekord. Det är den getingart av våra inhemska svenska arter då, som, som har det hårdaste slitåligaste pappret faktiskt. Så att trots att det här pappret bara är 0,08, knapp, knappt en, en, en tiondels millimeter tjockt så är det... Mycket mer slitåligt än de andra, just för att de ska klara väten utomhus då, där de oftast bygger bonorna. Alltså, det är ju fantastiskt med den här otroliga ingenjörskunskapen. <skratt> ja, de här, de, här vinner, de här vinner på det här byg byggnadskonsten. Och riktigt stora bokar kan de till och med förstärka genom, genom vertikala rör på utsidan faktiskt, så att, som ger någon slags extra stabilitet till dem. Ja, de är de är ner, buskjeting alltså. Ja, se där! Nu är ett 23-årigt mysterium löst. Är det inte underbart? Absolut. Um, då uh, går vi över till lite större djur mm. som inte bygger några bon. Varför tappar älgarna hornen? Mm. Det undrar Katrin Lidberg i Ljungsprutan för Linköping. Uh, efter att ha läst den fina barnboken Alla djuren i skogen för barnbarnen. Och där stod det att älgarna tappar sina horn varje år och att det växer ut nya. Och då tycker Katrin att det låter ju otroligt att även älgar med stora kraftiga horn skulle tappa dem varje år och varför? Och vilket slöseri kan man tycka. Och var tar alla stora horn vägen? Äts mm. de upp av andra djur? Tja, många frågor. Ja det var många frågor. <kör> Ja, älghorn kan ju, det är ju en ganska så att säga, rejäl insats i att växa ut de här hornen som kan väga mellan 8 och 15 kilo ungefär. För att det varierar ju rätt stor, mycket i storlek hur stora hornen blir. Och man brukar säga att det är två typer av horn. Ett som kallas för palmata eller skovelhorn, som kommer av ordet handflata. Eller servina, som är mer som ett cykelstyre. Det kanske är bara en, ett horn i varje, eller uppdelat på några stycken. Servus betyder gjort, och det kommer från det ordet. Det växer ut varje år, och tillväxten börjar väl någon gång i april, tror jag, och fullfärdigas i slutet på augusti. Brunsperioden kommer ju strax därefter i september och oktober och det är då som de här så att säga stora hornen kommer till användning. Älgarna slåss med varandra och det gäller så att säga att vara, eh, ja, visa upp sig och vara stark och, och, och så vidare. Och honorna väljer faktiskt sin partner på bland annat den här hornstorleken och så att säga hur det är bra de är på att slåss. Just det. Så där gäller inte att utseendet spelar ingen roll? Mm, nej, alltså utseendet ligger just i hornen bland mm. annat. Eh, och så det är den stora funktionen av hornen att verkligen vara som ett, ett eh, vapen mot andra eh, så att säga älghannar. Och det har inte så mycket att göra med skydd till exempel mot rovdjur som varg som kan ta älg. Utan eh, när väl brunstperioden är över en tid därefter i och no, kan man säga november till februari eller december till februari, då fälls hornen igen. Då ramlar de av. Mm. Och, uh, det det, här är... det låter ju onekligen som ett väldigt slöseri, för det måste ju ja, kosta Ja, det mycket. kostar mycket, va? och det här är en, ben, en del av pandbenet som växer ut, som stimuleras och tillväxter under den, den här stora delen av tiden. Det, det går åt mycket mineralämnen och extra proteiner för den här tillväxten. Och dessutom så är det ganska intressant att den tillväxten stimuleras också av att eh, den här älgkuren hela tiden går och kliar sig i ljumsken. Eh, och då har man visat bland annat, eller eh, hos en, en man som hade tam älg att eh, en, den älgen hade brutit sitt högra bakben och kunde inte stödja på det benet. Och därmed så växte eh, hornen asymmetriskt så Aha. han fick ett skovelhorn ett stort fint horn han där han, stå han kunde och klia. stå och klia sig men det andra hornet blev bara som ett litet cykelstyr. Gud vad jobbigt. Att så att att gå att med den på här simulansen av den här tillväxtzonen är väldigt viktig också för att det ska bli stora fina horn så det har inte bara att göra med generna som talar om exakt hur hornen ska se ut det handlar också om den här stimulansen under tillväxttiden och hur mycket energi som elgen kan få i sig mm. och därför blir det här en, en så att säga, ärlig signal till honan som talar om vilken status hannen har just då men däremot så är det så här att om det skulle vara så att de inte byts så kan ju det uppstå skador under den här brunnsperioden mm. att horn bryts eller, eh, så, och då skulle en så att säga, individ permanent bli, så att säga, av med ett av de här viktigaste, så att säga, ja, uppvisningsredskapen. Och därför så är det revolutionärt, då, så att säga. Det är en kostsam sak att välja att, att, så att säga, växa ut detta varje år. Men å andra sidan så blir man inte handikappad för livet om man skulle råka ut för en skada. Ni gäller att ha sina vapen i skick. –Ja, precis. Mm. Så, och, och Det är många som gör så här, va? av de här eh, hovdjuren som, som har horn, som fäller dem eh, varje år och låter dem växa ut i hjortar, till exempel, och rådjur och älgar. Och så är det ofta så här då att honorna har inga horn och hannarna har horn. Mm. Men det finns ett undantag och det är ju renen. Där honor också har horn. Och där menar man att det är ett flockdjur som under vintertid, det är ganska ovanligt hos hjortdjur att de lever i vinterflocka på det sättet. Och där är det antagligen så att även honorna gynnas av att ha horn när de ska konkurrera om föda eller så att säga tillgodogöra sig. Jag. jag vet jag läser någon bok om, om kor som har att mm. de är väldigt viktiga i kommunikationen Precis. i flocken ja. för att undvika att man behöver slåss så har man liksom honen. som... Mm. Ja. Kor är ju slidhornsdjur, det innebär att de har ju permanent sina horn, de byter inte dem och det är ju jätter till exempel och de så säga, andra arterna, de byter inte men jorddjuren här som har ben som växer ut de, de fäll mm. men, men det händer ju ibland att man hittar eh, horn ute i skogen men inte så ofta det Nej det? precis och eh, jag har själv hittat horn som har massor med gnagmärken mm. till exempel det är ju en resurs som ligger där i form av kalk, mineraler och så vidare Så att, eh, gnagare till exempel ja har ju brist kanske på det, så att det här är ett bra sätt att få i sig extra mm. sådana mineraler och så vidare. Spännande. Nu ska vi, här i regnskogen mm. så behöver man kanske inte riktigt värma sig med en, brott, med, med en brasa, mm. men, men det tror jag faktiskt att Lotta Högerell på Gotland gör. God morgon Lotta. – God morgon, god morgon. – Har du tänkt en brasa? Ja, ja, min man har gjort det. Han är mer morgonpiggen än vad jag är. Ja. Du, du har bras anknutna funderingar. Jo, vi köpte, vi köpte fem kubiker lite, lite blandad barved mest. Och så har vi suttit här i köket och ändat under vintern. Och det sprakar. Och knäpper. Och, och, och, och ibland så är det exploderar så där som man blir rädd. Tänker, herregud, nu går brännvärnen sönder. Ja. Eh, och då har vi sagt ja, bra, bra. Alltså, Det är ju någonting i den här granveden Men, men vad är det som jag att det låter så? Ja du Det här är ju intressant. Jag blev ju på Afton Så jag har eldat fem kubikmeter ved Vad varmt och gott ni har haft Det måste jag säga Ja jag hör att du har inte veddödning hemma <laughs> nej, Det är jag glad för nu när jag det Jo, nej, men det här är jättekul För hade du haft björk eller bokved och sånt där så kan det väl någon gång knäppa till men inte alls på detta sättet Är Nej. det blandat gran och tall? Ja, just det Det du har är blandat gran och tall mm. Men tallen knäpper ju inte på det här viset utan Nej, det är granen. precis Jag tror att det är så här ja, alltså Jag har inget vis på men jag känner också det att eldar man tall så knäpper det ibland men inte alls på samma sätt som granen Granen är värst, ja Jo du sa att det, det låter som en explosion och det är egentligen det det är på sitt sätt. Va? För om du tänker dig ett, ett tvärsnitt av ett trä så är det ju de här årsringarna som går där. Och ibland är det spricker det upp mellan årsringarna. Det kan någon gång till och med vara inne i en årsring. Så att alltså det blir håligheter. Och granen har ju väldigt mycket kård, alltså hatch Det blir alltså halch-fickor inne i veden. Alltså kodfickor kårdlåper kallas det där. Många säger lopper, men det på saker, är... ja. Ja, precis. Så det ligger där. Och du vet, koda, det är ju någonting som, som brinner väldigt bra. Det är fint. och Har man kod i ved så är det lätt att tända och så. Va? Och det är precis som händer när veden brinner. Då närmar sig värmen och de här eh, hatchfickorna. Och den börjar förångas, den blir varm och rätt som det är så utvidgar den sig när den brinner det blir gaser av den. det blir och en explosion det blir som en, en, en explosion med. och då smäller det till och det kan få med sig då, alltså glöder och hoppar som far omkring överallt så det är precis det det är alltså hartskoda in i veden som exploderar Ja just det så det är de här små små liksom fickorna Just det precis med... <coughs> ja. Ja, och de behöver inte vara stora på något sätt de här kodfickorna men de finns där och det finns mm. nästan alltid i granved och granen är speciell mm. där är speciell, med, med, med kodfickorna? Ja. ja, det tycker jag nog. är från granen, den, den, den rinner ju. Aha. Medan så sitter den liksom fast på ett annat vis. Ja, det, det är möjligt. Men, men även tallen har ju väldigt alltså, eldfängkod. Oj, oh ja, oj. Oh ja, vi har ju jättemycket, vad vi kallar för fetved här. Då. Ja, just det. Eh, Som är utmärkt att tända i ifrån tall. Ja, fetved, det är det samma som törre kanske? Det skulle väl kunna ja det med. kan man väl tänka sig alltså kodbemängd ved det blir tör och det brinner så väldigt bra. Förr i tiden så katade man tallarna, man drog av alltså barken först och sen hög man in en bit i veden för att få veden att koda sig. Så nästa gång man kom där, regn, rusk vinter var det bara, så var bara slaven flita, flisa av den kodade katade tallen och så kunde man alltid tända en Tänk vad bra. Det hände Ja, det är behändigt. Folk var kloka. Mm. Ja. Men alltså den här granveden som exploderade då. Så att man kan tänka sig att ju större de här fickorna är eh, med, med grankoda desto, desto större blir det här strömmet ja, eller knäppet. till en viss gräns kan det säkert vara så. Ja. För det är ju alltså koden som brinner och förgasas. Pang så exploderar det. Ja, det man förstår ju nyttan med, med gnistkan om man skulle ha öppenhänd. Det är väldigt bra, ja. ja. Det kan man nog tänka sig. Ja. Ja, vad kul! Kul fråga, du. Ja. Nu vet du hur det går till när det smäller. Ja. Tre. Nu förstår vi vad det är så snälla, men vi ska, vi, ska få, vi ska få sju kubikmeter björk kubikmeter i eftermiddag. Ja, då blir det mindre smälla. Då blir det Nu ja. ja. Lycka till med, med den. Det Jaha. låter som att det kan medföra en del arbete. <laughs> Trevlig fortsättning ja. för dagen. Har det gått? Ja. Man håller sig varm. Alla fall. Ja, Tack så mycket. Mm. Hej. hej. Tack, hej. Eh, hej. Vi har fått in en fråga som lyder som så. Blir myggor alkoholpåverkade om de sticker en berusad person på av, ja, det, det här är underbart, för när man får såna här fråga i knät, och då måste man ju fabulera lite grann. Nej, men för det första myggor, de, de nu pratar vi antagligen om blodsugande honor, de går ju på, de går på värmestråling, de går på koldioxid som de kan känna doften av, de går på, jag tror i alla fall vissa arter, jag vet i alla fall malaria-myggor, de, de, de känner av såna här svavel låsande dofter som bildas av våra bakterier i våra täta skor och sånt där. Så att en, en liten kom, cocktail av dofter går de på. Men jag är mycket tveksam till att de ska dras till alkohol av någon anledning. Det, det får vi lämna över till tror jag, bananflugor och, mm. och, och, och, och fruktätande och om insekter. Det skulle, om det skulle vara så att någon är påverkar, tror jag inte att koncentrationen är tillräckligt hög i blodet för att påverka myggan. Äh, nämnvärt i alla fall. Å andra sidan är de ganska små som man tycker ja. att de inte skulle behöva så mycket men, men har de något system som de kan bli påverkade då? Mm kanske kan innehålla alkohol utan Nej, men att... De de suger också i sig för att, så att säga, lagra för den här äggläggningen. Så att säga. Nej, jag tror inte det. Nej, jag, tror inte, jag, håller, jag håller med så Susanne. Det är mm. nog på tok för liten mängd. För att det skulle, om de kan bli mm. påverkade så tror jag det är för liten mängd. Mm. Och Sen kan man ju tänka sig bara som en liten leka med tanken att den alkoholhalt vi har i blodet efter det, även en ganska blöt kväll den är ju inte i närheten av den alkoholmängd som blir vilken valfri frukt du plockar egentligen som har bara mm. blivit så att, ja. Ja. Okay. Ja. Mm. Det är ingen fara för myggen. Alltså. Nej, om man är orolig tror jag inte man ska vara det så mycket. Vad bra. Mm. Eh, hörrni, tiden rusar. Förra, förra gången eh, som ni träffades så pratade vi om det här med, med, med sömn. Att vi mm. sover för att bearbeta eh, synintryck. Och då har det kommit ett par frågor. Va, va, vad betyder det då? Betyder det att människor som föds blinda behöver mindre sömn än de som föds senare. Nej, det behöver inte alls innebära och det gör det förmodligen inte alls. Det finns säkert individuell variation i behovet men däremot finns det Visat hos till exempel de genetiskt blinda som, som fiskar som lever i grottor. De har inget sömnbehov medan andra kan ha det. Men för människan och, så att säga, som har födts blinda så har man faktiskt fortfarande aktivitet i den delen av hjärnan som bearbetar synintryck även om man inte kan ta in dem. Så att säga. och då har man också behov Behovet av, av att sova mm. Mm. och sen finns det ju andra saker förstås också ja. som man jo, bearbetar och vilar och ja. så när, man, när man sover mm. ja hörni eh, tiden går ju så himla fort när man har roligt Susanne Åkesson, Pav Jonsson, Lennart Engstrand det är en panel som har fört oss på vindlande vägar den här morgonen tack, tack för det eh, vi ska ju tala om att rätt svar på förra veckans gåta, det var ju Måberg, och veckans vinnare blev Gunnel Avehag i Gustavsberg, Inga Hansson i Weberöd och Bo Eriksson i Västerfärnebo. En ny tävlingsfråga måste vi förstås ha och den här veckan så söker vi ett formationspar från underjorden, T som i tak och M som i mark. Figurerar i en känd minnesregel. och De har ofta många tusen år på nacken. För att de ska bildas krävs det mineralrikt vatten. Och de har en del gemensamt med istappar och hemstöpta ljus. Och svara det kan man göra på flera olika sätt. Man kan mejla till naturmorgon. Snabela Och så kan man skicka ett vanligt hedligt brev. Naturmorgon 351 03 Växjö. Och så kan man smsa till 722,50 så skriver man p mellanslag natur-mellanslag och så sitt svar och så kostar det 3 kronor och trafikavgift. Ja, vi kanske ska ta gåtan en gång till. Den här veckan så söker vi alltså ett formationspar från underjorden T som i tak och M som i mark figurerar i en känd minnesregel och de har ofta många tusen år på nacken. För att de ska bildas så krävs det mineralrikt vatten och de har en del gemensamt med istappar och hemstöpta ljus. Nästa vecka är det Naturmorgon igen, som varenda lördag. Och då ska vi följa med ut på vardagsjobb i vargland. Då har vi skitkniven. Inte använda inte på pålägget sen? Nej. Sen så eldar vi på den så att... Eh... Man inte kontaminera något annat DNA-prov sen men sen känner man på lukten att det är varg. Den luktar apa. Det här luktar jätte dåligt. Ja. Det är karakteristiskt för vargdynga. Så. Mm. Dessutom ska vi komma misteln in på livet nästa vecka och det är en växt som är som jord för vinterbotanik. Vi sänder direkt från Valby friluftsmuseum i Västerås. Jag ser att vi hinner med en liten bonusfråga. Påverkar varmhöstflyttningen under Marita Brantley i Kalmar? För hon har både haft lövsångar och svarthötter i trädgården 6-7 oktober och starar och eller omkring den 3-6 november. Ja, för de här arterna som flyttar relativt sent så det finns ju hela tiden en variation, de som är extra tidiga, och de som är sena. Har vi en varm höst så kan de klara sig längre tid i Sverige och behöver sig inte skynda iväg eller snarare kanske överleva under längre tid. Så visst, värmen på hösten kan påverka flyttningen och vissa arter har ju dessutom i tid på grund av klimatförändring börjat övervintra till och med i landet. Som rödhakbofink, jag har haft tre stycken bofinkar hela vintern vid mitt fågelbord, här i Skåne till exempel. Uh, och Svarthetta kan också övervintra i Sverige. Svarthettan är ju extra mm. intressant för en del av de Svarthettor som dyker upp i Sverige i vintertid. Verkar häröra från områden närmare Alperna. De flyttar Absolut. helt enkelt fel håll och det, har, och det har plötsligt blivit framgångsrikt. Ja. Och, och just Svarthettan är känd för att nya flyttningssystem har så att säga, utvecklats med övervintring till exempel i England. Så att, och de har en väldigt stor spridning. Uh, under så mm. Men hörni, nu är det ju snart så att det inte är sena fåglar vi ser utan nu kan vi ju snart börja vänta på de tidiga som kommer tillbaka, inte det härligt med ljuset som kommer och knopparna som sprängs. Men, ja, men nu är det dags att säga tack och adjö. Mm. Eh, Helena Söderlund har producerat programmet, Malin Julström har varit tekniker, Marie Vidén har svarat i Slussen och jag heter Lena Näslund. 嘿道 hey